Hola, molt bon dia, són les 12 del migdia i aquí estem a tot un poble. Avui començarem a parlar per l'estació de l'AVE, la propera estació de l'AVE, que tindrà lloc a la Sagrera, com bé sabeu. Doncs bé, l'estació de la Sagrera exercirà, ja s'ha decidit, de locomotora en el desenvolupament del nord del barcelonès. És el que s'espera del macroprojecte i el que preveuen les administracions associades que l'impulsen. En ple dilúvi de paralització d'infraestructures de tota mena, les obres segueixen vives avui i continuen avançant, com també vius estan els plans d'urbanització i d'edificació de l'entorn per al dia després de la terminal i per poder acabar de pagar les mateixes, les mateixes obres. Aquesta planificació, que és un procés d'anys, ha fet un pas rellevant en l'aprovació inicial per l'Ajuntament del sector, entorn de la Segrera és el segon pla per la seva magnitud, després dels vuit pendents d'executar, i supera en metres quadrats de sostre la mateixa vila olímpica, que té uns 240.000 metres quadrats, mentre que aquest projecte de la Sagrera n'ha de tenir 271.000. El barri dissenyat tindrà els edificis més ecològics, amb la certificació de la màxima eficiència energètica gràcies a les xarxes de serveis comuns, com els del 22 Arroba, que recorreran les entranyes dels carrers. Aquest projecte cobreix una àrea urbana d'un quilòmetre de llarg i fins a 200 metres d'ample. És una superfície de 150.000 metres quadrats, és a dir, unes 15 illes de cases de l'Eixample, i a la qual s'han d'afegir els mateixos metres del parc lineal que anirà situat just al damunt de les vies, en tots dos extrems de l'estació. Avui l'espai està desestructurat, amb molt de terreny erm i algun edifici obsolet. Tot això, sense comptar lògicament,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 -"És la quarta vegada que el Matías, un veí de Sant Andreu, té un avís de desnonament. Aquesta vegada els membres d'aquesta plataforma defectats per la hipoteca els preocupa que hi hagi presència policial per pressionar i aconseguir que aquesta vegada no s'eviti el desnonament." -"El cas del Matías és emblemàtic. Aquest veí de Sant Andreu va deixar de pagar la hipoteca perquè el negoci que tenia com a autònom va fer fallida. A més, té un fill menor al seu càrrec i només rep l'ajut de 400 euros." El Matías ha demanat que se li permeti estar a règim de lloguer assequible, però Bànquia no li ha concedit i li reclama més de 200.000 euros. El d'ahir dijous és el quart intent de desnonament del Maties i en aquesta ocasió el jutjat ha ordenat la intervenció policial ja que en les tres ocasions anteriors la mobilització dels veïns i de la plataforma d'afectats per la hipoteca va aconseguir evitar que el fessin fora. I ara doncs, parlem d'una altra notícia, una altra notícia més propera, una notícia que ens parla del barri de la Trinitat Vella, i és que l'ocupació de pisos buits genera nous problemes de convivència a la Trinitat Vella.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 Tot i que els Mossos d'Esquadra han informat a BTV que no tenen constància d'aquestes ocupacions, les associacions de veïns calculen que hi ha, com a mínim, sis pisos ocupats a la Trinitat Vella. El més greu, segons els veïns, és, els... és el que els nous inquilins han començat a fer d'aquesta pràctica il·legal un negoci. Segons aquesta associació de veïns, s'incrementa la sensació d'intranquilitat a la zona i per això tornaran a sortir al carrer per reclamar un barri digne, tal com ho van fer l'any passat. La primera activitat popular serà una sardinada i no descarten convocar noves manifestacions cada dijous. I ara parlem del perill, el perill del futur del programa lliure de drogues de la Casa Bloc. Des de la jubilació del doctor Ramon Rovira, pare del projecte, els membres, gairebé es podria dir que la família, de l'associació Retorn viuen amb la por al cos. El retir del metge va suposar el tancament per part de l'Institut Català de la Salut del Centre d'Atenció i Seguiment, el CAS, el si del qual va néixer fa 27 anys l'entitat, que té uns 636 socis i que atén a 105 pacients. La Generalitat va cedir llavors el local a l'emblemàtica Casa Bloc de Sant Andreu, a l'Agència de Salut Pública, entitat municipal que gestiona la majoria d'aquests eh, centres a la ciutat, posant un problema el problema sobre la taula, posant el problema sobre la taula. Com combinar un programa totalment lliure de drogues amb un altre, amb un altre cas que ofereix, entre altres programes, l'intercanvi de xeringues i metadona, des un primer moment, la intenció de l'ASP, el ser sha dit al local, va ser ampliar el cas de Viafebència, el, no, el veí barri de Nou Barris, desbordat des de fa temps, cosa que els membres de l'associació Retorn no van entendre. Això no és un local buit, hi som nosaltres i fa 27 anys que treballem amb un programa que funciona. Només demanem que ens deixin seguir aquí, segons apunta Luis Prieto, un dels socis d'aquesta entitat després d'una negociació els van dir que podrien continuar allà sempre que compartissin l'espai Segons explica el doctor Rovira, en l'última reunió amb els responsables de l'ASP, van acordar que a retorn podia usar l'espai els dilluns i els dimecres i, el cas de, fi, de via fa els dimarts, els dijous i els divendres. Ens va semblar una bona solució, dos dies de cinc, explica Rovira. La sorpresa va ser quan el rebre l'acte de la trobada i posava que ens el cedien els dimecres i els divendres i no hi estem del tot d'acord. Les tardes del divendres no es consideren hàbils, segueix el doctor, que només demana un acord estable per poder seguir desenvolupant la seva tasca amb tranquil·litat. Fons de l'ASP asseguren que els programes que traslladaran a la Casa Bloc són també lliures de drogues. Doncs retorn està formada per familiars de drogodependents, pacients, rehabilitats i persones sensibles al problema. Són una rara avis tant per la seva filosofia lliure de drogues com per detalls com la cortina d'una de les sales de teràpia la va fer una mare perquè el sol molestava. Un altra s'encarrega de la neteja des que l'ISC, l'Institut Català de la Salut, es va retirar a l'estiu i va deixar d'oferir el manteniment del local. El millor que ens podria passar és firmar un contracte de lloguer amb l'Incasol i regularitzar la situació. Som ocupes des de l'estiu, segons conclou el doctor. I ara parlem de l'espai jove Garcilaso, que guanya un espai de formació integral per joves. Quan es traslladi la biblioteca Garcilaso, l'espai jove guanyarà 700 metres quadrats, on s'ubicarà un espai de formació integral per a joves i adolescents. L'espai disposarà d'una mediateca, tallers i espais d'intercanvi de coneixements, entre altres coses.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 Aquest nou espai estarà dirigit per una sèrie de professionals de joventut amb la complicitat i l'interacció dels joves i adolescents usuaris del servei, ja siguin del districte o de la resta de la ciutat. Així, la dinàmica d'aquest nou espai estarà regida per la dinàmica entre els professionals i els joves per mitjà de la investigació, l'acció i la participació.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 Ahir a la tarda es va realitzar el Consell de Barri de la Sagrera. Avui comptarem amb en José Barrero, president de l'Associació de Veïns d'aquest barri, perquè ens expliqui com va anar aquest Consell. Us informem també que els propers Consells de Barri seran el Consell de Barri de Navas, el Casal de la Gent Gran, que està situat al carrer Sant Antoni Maria Claret, al Xanfram, carrer de Trinxan, i que serà el dilluns 17 de setembre a les 7 de la tarda. I un altre Consell de Barri a destacar és el de Sant Andreu de Paloma, que realitzarà al Centre Cívic del carrer Gran de Sant Andreu número 111 el proper dimarts 18 de setembre a les 7 de la tarda. Més informacions, ara entrem ja directament a la nostra plana cultural. Parlem que avui és l'últim dia de l'exposició pictòrica Sensacions que es realitza al Centre Cultural Can Fabra. Al Centre Cultural Can Fabra, al carrer del Segre número 24, us ofereix fins avui l'exposició Sensacions.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 Molt bé, doncs l'entrada és totalment gratuïta. I tenim una altra informació també per destacar-nos. Anem ara mateix cap a la Sagrera, ens trobem a la nau Ivanov i hem de dir que Nus Màscares Marx és la nova exposició que es realitza en aquesta nau. La nau Ivanov de la Fundació Sagrera, al carrer Honduras número 28, us ofereix a partir d'avui i fins al 10 d'octubre una exposició de fotografia de José Rubio Rodríguez. Doncs la inauguració, tal com hem dit, es farà avui a les 7 de la tarda i es podrà veure a l'espai Guillot de la Nau Ivanov. Les fotografies que formen aquesta col·lecció es mouen per tres eixos principals, nus, màscares i marcs. Us anirem informant en els propers dies. I del que també us informarem en els propers dies és de la festa d'inauguració de la nova temporada del Sant Andreu Teatre, el que es coneix més com a SAT. El Sant Andreu Teatre vestirà de llarg demà divendres a partir de les 9 de la nit. Serà quan es posarà en marxa la nova temporada corresponent al 2012-2013 del Sant Andreu Teatre. Com ja recordeu, al SAT es troba al carrer Neopàtria número 54, al bell mig del centre de Sant Andreu, tocant amb la Rambla de Fabra i Puig. La festa d'inauguració comptarà amb la presentació del nou espai d'en i la interpretació de l'espectacle M.E., que és el que vol dir Mobile Evolution, de Claire Cunningham. No t'ho pots perdre. Doncs serà el 14 dia 14 al SAT, és a dir, demà mateix. Molt bé, doncs nosaltres recomencem d'aquesta manera el nostre programa d'avui. El que farem tot seguit serà una petita pausa, escoltarem una mica de música, però atenció perquè nosaltres continuem aquí amb més informació. Fins ara.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 Acordes un pati d'escola i passes per l'ombra i el temps se t'escórra.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 Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i aquí tenim a l'altra banda del fil telefònic que és el senyor José Barbero, que és el president de l'Associació de Veïns de la Sagrera. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs ahir va haver-hi un Consell de Barri una mica mogudet. Eh? Com va anar el tema? Bueno, doncs pues el tema, a veure, sent que és el primer després de les vacances d'estiu i tot això, doncs uh -huh. pues clar, s'acumulen les problemàtiques i dins d'aquest Consell de Barri, en principi havia de ser més un punt on trobar el model de barri que volem i fer aportacions, però també, doncs, bé, bueno, eh, té una altra part que és una mica com l'audiència pública, on tothom ve a expressar la, les seves queixes o les mancances que troba al barri o les coses que no estan bé, va? ¿vale? Uh -huh. eh, dit això, doncs, bé, bueno, el, el, el Consell va anar Bé, va ser una mica extens i fluït, perdó, fluït no, he eh, entrabancat perquè, clar, tots els problemes aquests que he dit abans, eh, sí. la solució de vegades no és tan fàcil i el que volem és que tot se solucioni. Uh -huh. Hauríem de mirar, això ho dic per tots els que m'escoltin que siguin veïns, sí. que siguin més àgils, perquè, clar, si tothom tenim queixes i tenim tot el dret a dir-les i a expressar-les i a reivindicar que és millori, però uh -huh. si un tema ja ha sortit, eh, no convé que bombardegem al Consell. Tothom volem dir el mateix perquè el problema és el mateix i és el, el mateix, mateix a vale? uh -huh. Bueno, dit això, pues, bueno, ja he dit, tothom té dret a dir-ho, té... el que passa és que havíem de ser capaços, de, perquè no sigui tan llarg com ahir, que va acabar tard, pues, d'intentar resumir una mica més les participacions que tenim cadascú. Perquè quins van ser els, els principals temes que es van trucar ahir al vespre? Bé, bueno, ahir teníem diversos punts de l'ordre del dia, un d'ells es va retirar perquè no tenien la suficient informació, ja... <coughs> el més conflictiu va ser el dels autobusos de la xarxa octogonal que el regidor del districte, Sr. Blasi, va fer una exposició, però com que no queda molt clar, bueno, ell ja va dir que, que l'exemple és molt clar, l'explicació i com se veu, però que clar, no al districte no són igual tots ni són exemples. Els carrers d'aquest que no... Bueno, ell va explicar com a exemple de eh, dir, amb una cantonada de l'exemple tens, un deixes un autobús i t'agafes l'altre, si són de vertical o si són on horitzontal, a la mateixa que han durat és les parades per fer el transbordament, perquè es veu que la xarxa ortogonada aquesta eh, pots anar als llocs per fent trasbordaments. Estàvem acostumats a que quan tu agafaves un autobús quasi ben bé era porta a porta, encara que t'haguéssit de desplaçar una mica. No? Eh, com que això diu que no és sostenible, doncs el que intenten fer és que amb desplaçaments, però que millorarà la freqüència, amb la qual el temps pràcticament era el mateix, i tindrem menys despesa serà més sostenible. Uh -huh. Bé, el districte com Sant Andreu, que té tots aquests carrerons petits, i que té, és més difícil perquè no pot ser a la cantonada tenir la parada de, per fer el desbordament. Ens ho deixem una i t'has de desplaçar a buscar a on tens uh -huh. l'altra no? uh -huh. per poder enllaçar. Uh -huh. eh, això no va quedar molt clar i tampoc va quedar clar eh, la substitució del B-22 que els veïns de la Sagrera estan reivindicant, el de Sant André també, mm. perquè, a veure, el que sí que hem de tenir clar és que, segons 15 equipaments, com l'Hospital de Sant Pau, l'Hospital d'Ordemats, Creu Roja, el Polixtrotiu la Família, que molta gent del barri té allà la recuperació, quan ha de fer recuperació recomanada per metges, és a dir, això ha d'estar comunicat i avui avui no ho està. Uh -huh. La intenció és que amb la línia 9 del metro sí que estarà comunicat, però la línia 9 del metro tots sabem que està aturada. Sí. En la qual la línia 4 i 5 sí que comunica Sant Pau, la part de dalt a Sant Pau sí que comunica, però les persones grans del barri no poden tenir accés a, a aquest desplaçament o a aquest mitjans de transport. Per Perquè uh -huh. el trasbordament de la línia 5 a la 4... Sí. Ja és dificultat per a les persones que tenen la mobilitat reduïda, però el que és la tornada, quan venen de Sant Pau i han de fer el de la 4 a la 5 encara és pitjor que les persones que van amb crosses o amb cadires o aquestes persones no poden agafar aquest desplaçament. A la qual cosa, mentre no estigui la línia 9, eh... uh -huh. no tenim un excés. I són equipaments, ja he dit, de, de molt necessaris i, i diversos equipaments, no un només. Uh -huh. Perquè se va centrar molt la gent en parlar de l'Hospital de Sant Pau, l'Hospital de Sant Pau, però jo ja vaig explicar. Eh, està també Creu Roja, està sí. també al poliesportiu aquest de que fan la rehabilitació del Sagrada Família. Eh, uh -huh. Està a l'Hospital del Dol de Mat, o sigui, hi ha més puestos que s'ha d'anar i no tenim la possibilitat d'anar, bueno, no tenim, no tenen les persones que tenen una sí. mobilitat reduïda. Uh -huh. Clar, que potser siguin els que més els interessi de, de, que estigui a prop seu, no? A que, uh -huh. I que tinguin una, una viabilitat, o sigui, que puguin arribar-hi les persones amb mobilitat reduïda. Uh. Clar, bueno, això va ser en un punt, però després, per exemple, va haver-hi un altre que se va treure, que va trucar el regidor per dir que millor lo treiem perquè el dia 2 tindrem una reunió amb la mobilitat amb los de mobilitat i és que, per exemple, eh, a la Sagrera el pla director del parc, estem content amb el que és el parc però com queda definitiu el parc pues no estem tant perquè, a veure, el parc sí però els accessos des de la Sagrera sempre estem que està la rampa de sortida dels carrils deprimits que són 150 metres en trinxera. Mm -hmm. un impediment perquè no puguis travessar directament al parc. Després tenim un pou d'aquest de ventilació que al llarg de tota la llosa n'hi ha varios, però precisament allà hi ha un altre. I, a més, ara han tret eh, l'entrada d'autobusos, la rampa d'entrada d'autobusos que havia més cap a Sant Andreu, mm -hmm. l'han posat també a la Sagrera en el mateix tram, amb la qual cosa, les tres que tiri la Sagrera al parc només seran dos carrers, com si fos l'exemple, cada 100 metres. I dos mm -hmm. carrers, dos accessos. I pel carrer no... No que tu vulguis dir jo tinc façana al parc, no. A uh -huh. Llavors això pues, evidentment no estarem d'acord perquè si ja per una banda tenim 483 metres de façana d'estació uh -huh. que impedeix l'entrada al parc directa, i, l i bueno, que ja no té ni parc, i per l'altra banda tenim que el parc que queda a la Sagrera té aquestes trabanquetes, que són les rampes de sortida en trinxera, les d'entrada en trinxera, més la ventilació doncs, pues, evidentment, amb això no. Aquest punt, el regidor va expressar el seu desit de treure-ho, perquè de mobilitat, jo crec que mmm, malament per mobilitat, perquè si des del Junts vam posar la data d'aquest Consell i vam posar els punts de l'ordre del dia, jo crec que mobilitat havia d'haver tingut preparada la resposta per donar aquest punt. Uh -huh. Malauradament no la tenia i el regidor va creure convenient si podia treure aquest punt, perquè així el dia 2 d'octubre tindrem una reunió en la que parlarem de tots aquests accessos, la mobilitat de l'entorn de l'estació i tot això. Uh -huh. Bé, era un altre dels punts més conflictius. Després el que de més, doncs, bueno, ja sabem tots, que és les caixes veïnals, que si hi els carrers que estan malament, que l'enllumenat que no funciona... Bueno, uh -huh. Això és una cosa que més aviat és audiència pública i que bueno, en el dia a dia es pot anar solucionant també o amb les tècniques de barri o amb la consellera del barri o... Bueno, i fins i tot, pues, bueno, si es diu al Consell, uh -huh. si prenem nota i avui tenim 10 queixes i en el Consell vinent tenim 10 també, però quatre d'aquestes han tret i és perquè han surts 4 més, doncs pues, bueno, anem fem els dia a dia. El uh -huh. que sí que és bo del Consell, ja he dit al sí. principi, és eh, l'aportació que podem fer als veïns per dissenyar el barri que volem uh -huh. vale? i fer aportacions en aquest sentit. Perquè tam ara també s'està parlant del tema de fer edificis ecològics... Aquí al, al barri de la Sagrera, al, a la zona on s'està fent el TGV, no? Sí, sí, sí, sí, també. Uh -huh. Bueno, també és un tema que es preocupa perquè el que volem és que tot sigui sostenible. De fet, en el, projecte, bueno, en el pla director del parc, ja vam dir totes les associacions de veïns que formen part del grup de treball d'aquest uh -huh. pla director, uh -huh. pues que volien pues, arbres de tipus mediterrani, que no que el manteniment sigui el menys costat possible, perquè ja es veu en el projecte que tenem que el, el manteniment costa 9 milions d'euros anuals. O sigui, fent-lo tot i el més sostenible possible, ja veiem que la despesa en manteniment ja és brutal. A les hores, si no es fa ecològic, sostenible, i pues, evidentment que encara serà pitjor. No? D 'acord doncs, eh, senyor José Barbero, moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada novament i esperem doncs, que els, vagi, els temes els doncs, vagin eh, doncs, això, plantejant i, i anar valorant doncs, què és el que més, més important doncs, es pot realitzar des de, des de l'Associació de Veïns de la Sagrera. No? Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Doncs moltes gràcies. Adéu. Bon Molt bé, doncs, com... Com acabeu d'escoltar, doncs el José Barbero eh, el, que és el president de l'Associació de Veïns de la Sagrera doncs ahir van tenir un consell de barri força mogut i avui anem doncs, pogut parlar en aquest programa Molt bé, doncs el que farem ara mateix serà una petita pausa escoltarem una mica de música i tenim una sorpresa per a vosaltres o sigui que fins ara Penso tant mirades Viven els jocs de l'amor Tan sols en paraules Podràs saber qui sóc Una melodia M'acrapa sense cap dolor En la nit i el dia Ens uneix sense cap por El secret d'una història Que ningú queda la pa'l final Siempre queda la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 gairebé dos milions de, de persones o, o potser més perquè clar, no sabem eh, exactament eh, la quantitat de gent perquè hi ha gent que diu, diu 600.000, 600 hi ha gent que diu 2 milions bé, el que sí que sabem és que aquesta diada no, no queda tan va i que passarà a la història i, aquí, i precisament aquí tenim a l'altra banda del fil telefònic que és l'historiador d'aquí del Centre d'Estudis Gimnes i Iglesias en Pau Vinyas, molt bon dia Bon dia. Doncs em s'agradaria que ens expliquessis una mica d'on ve històricament aquesta celebració de la, de la Diada. Bé, mira, a finals del segle XIX, doncs, eh, el, el catalanisme floreix. Primer uh -huh. podem dir que floreix a partir de les lletres, amb la recuperació dels llocs forals i amb la renaixença. Uh -huh. I després això doncs, va agafant camí i esdevé doncs, eh, una recuperació de la memòria històrica, per dir-ho d'alguna manera, a partir del catalanisme polític. I a finals del segle XIX doncs, eh, es recupera la figura de Rafael de Casanova. Eh, per cert, eh, estàtua que havia estat eh, exposada durant l'exposició universal del 1888 i després, doncs, emplaçada en el seu nou indret, que és el, a la Ronda de Sant Pere, en uh -huh. Bruc. Uh -huh. eh, dir que, que aquest nou emplaçament uh -huh. eh, és el que estarà fins avui en dia, uh -huh. amb, algun, amb un parèntesis que serà el, la dictadura del general Franco, quan doncs, l'estàtua desapareix és emmagatzemada i recuperada de nou uh -huh. a partir de la recuperació de la democràcia uh -huh. perquè un temps històric per Catalunya important va ser entre 1640 i 1714 bueno eh, hem de dir que per fer una síntesi així d'abreujada i que en aquest curt temps no permet fer-ho amb detall, però el que sí que s'ha de dir és que a partir de la unió dinàstica de les dues corones, de la corona de Castella i de la corona d'Aragó, doncs, eh, conflueixen dos territoris amb un mateix regne. Això no vol dir que la política que es faci eh, a partir d'aquesta unió dinàstica sigui la mateixa per tot el regne. Castella continuarà governada amb la seva essència política que havia tingut fins al moment i la Corona d'Aragó doncs continuarà mantenint les seves institucions. Aquestes institucions amb alts i baixos i amb, amb neguits i amb ganes d'esborrar de, per part d'algú doncs, es mantindrà fins al 1714. Al 1640 hi haurà un moment crític amb la amb la relació entre, entre la corona i, podríem dir, les institucions catalanes, uh -huh. i és quan es produeix aquest trencament i durant un curt temps eh, el territori serà una república que després estarà sota domini francès durant un curt temps. Després eh, la corona castellana recuperarà eh, el territori i ens trobarem doncs, que hi haurà un canvi de cromos i aquest canvi de cromos eh, serà doncs, la cessió d'uns territoris al nord del Principat que passaran a mans del Regne de França que són les comarques de la Catalunya Nord el Conflent, el capcir, el Vallespí i tot el Rosselló i a partir del 1659 amb el Tractat dels Pirineus doncs, aquesta pèrdua eh, d'aquest d'aquesta part del territori doncs és un escapçament d'una de, part del territori uh -huh. i després doncs amb eh, l'esclat de la revolta dels Segadors en 1640 en el qual Sant Andreu tindrà un protagonisme de primer ordre doncs eh, és l'inici podríem dir d'uns 70 anys de conflicte continuat amb alts i baixos uh -huh. que finirà amb el 1714 no? quan la ciutat de Barcelona capitularà i caurà i després, amb el decret de Nova Planta, doncs, eh, les institucions catalanes desapareixeran. I ens trobarem doncs amb eh, un context polític en el qual Belunya doncs, eh, i els territoris de la Corona de Gó seran regits eh, a semblança del Regne de Castella. D'alguna manera, eh, els catalans, el que hem, hem estat, eh, i sobretot a partir del naixement del, del catalanisme polític a partir dels, de finals del segle XIX, i, i l'emprensida que agafarem doncs, a principis del XX i els anys 30 amb la, la Segona República, després amb la recuperació de la democràcia a partir del 1977, el que aconseguim, o el que pretenem millor dit tots els catalans, és recuperar doncs, aquelles llibertat que havíem tingut abans del 1714, mm -hmm. i és l'encaix de Catalunya eh, amb el regne d'Espanya, doncs és el mal de cap que hi haurà constant, eh, sobretot al llarg del segle XX. cas que serà difícil, encaix que des, del, des de l'Estat no s'entenderà mai, ni es voldrà mm -hmm. A fer cap esforç per, per intentar encaixar i d'alguna manera es demostra amb la manifestació que va haver-hi el passat 11 de setembre. Perquè, si sí, volíem parlar d'aquesta manifestació. Des del punt de vista històric, aquesta manifestació doncs hem de dir que serà un referent important, no? Home, és uh, de les manifestacions independentistes que hi ha hagut al llarg de la història. És uh, la més sonada és un referent històric. Uh -huh. dir, si tenim en compte que la manifestació del 76 i del 77 era per l'autonomia, uh -huh. i després la del 10 de juliol del, dos, del 2010 doncs, uh, era també doncs, uh, l'inici d'aquesta embranzida i d'aquesta onada independentista, Podem dir que la, que l'11 de setembre del 2012 serà una, una fita a recordar, una fita històrica. És una mica, com va dir el Jordi Barbet a la ràdio, que s'ha de posar el comptador a zero i a partir d'aquí començar una nova pel·lícula. Mm -hmm. Les pel·lícules que havíem visionat fins ara ja no són vàlides, són precedents, ens ajuden a entendre i a comprendre el present i el futur, però el que cal ara és eh? És, és posar el comptador 0 i, i mirar un altre mapa. I aquest altre mapa és el, el que es va demostrar amb la massiva participació l'11 de setembre d'enguany. Perquè seguint una mica la història, de quina manera creus que s'hauria de tirar endavant aquesta reivindicació? A veure, el que està clar és que fins al 1714, amb alts i baixos, uh -huh. eh, el Principat i, i, i els territoris que conformaven l'antiga Corona d'Aragó doncs mantenien les seves institucions. No? Uh -huh. I aleshores eh, aquests, aquestes institucions d'autogovern eh, d'alguna manera doncs, eh, marcaven l'encaix d'aquests territoris dins de la Corona espanyola. A partir de que això s'ha s'escapsa. I a partir de que s'unifonitza i es centralitza, doncs d'alguna manera el grugit eh, del poble i d'aquest catalanisme polític que sorgeix a finals del 19 i que agafa mm -hmm. en al llarg del dint, doncs d'alguna manera el, el recuperar aquells drets, no? aquelles, mm -hmm. aquelles institucions, aquell, aquella forma d'autogovernar-se, mm -hmm. evidentment actualitzant-la i posant-la al dia però alguna manera doncs, eh, el, que, el que està reclamant uh -huh. i d'alguna manera demostra amb la manifestació del, sí. del passat dimarts uh -huh. és que el, el poble d'alguna manera està reclamant aquesta llibertat, no? aquest, uh -huh. aquest dret a decidir el, el futur no? i d'alguna manera aquest encaix amb Espanya s'ha doncs, vist que no funciona okay. i que, que no porta lloc. Uh -huh. i que agradi o no agradi, els béns bufen cap a una altra banda i els béns bufen cap a, cap, a, cap a una Catalunya amb més, amb més sobirania i si aquesta uh -huh. sobirania està dins d'Europa, doncs benvinguda sigui. Molt D'acord, doncs moltíssimes gràcies Pau Vinyas per atendre novament la nostra trucada. Nosaltres anirem seguint des d'aquí en mesura que puguem doncs com es van desenvolupant aquests fets que poden portar doncs, a l'alliberament nacional de Catalunya no? molt, bé. molt bé, així ho esperem i que almenys els nostres fills i nets puguin viure en una Catalunya lliure i socialment justa doncs sí, aquest també és un clam que hem de, hem de fer des d'aquí molt bé, doncs moltes gràcies i en un altre moment doncs, ja tornem a parlar, i a ja connectar i a ja parlar de, de Sant Andreu de Paloma molt bé. Vinga, moltes gràcies. Gràcies. Molt bé, doncs ara el que farem serà una petita pausa, però atenció perquè avui estrenem una secció en aquest programa que nosaltres ens estimem molt perquè hem conegut qui porta endavant la, la biblioteca, la Emma Armangot. Ara, ara d'una estona us parlarem de la, de la biblioteca José Barbero d'aquí de la Trinitat Vella. Ara fem una pausa i tornem tot seguit. Crida el cel, bufa el vent, renca el silenci. Crida, crida sense veu, fes-ho sense por, que ningú no et pugui canviar la direcció.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 Molt bé, doncs nosaltres continuem amb el nostre programa. Ja sabeu que des d'aquest programa, des del Tot un Poble, doncs tenim una visió preferent a tot el que passa al barri de la Trinitat Vella. A part de que de, parlem dels de, de diferents barris de Sant Andreu de Palomar, també ens interessa molt el que passa aquí al costat, a la Trinitat Vella. I per parlar-ne doncs tenim amb nosaltres en Sergi Drapé, que és bibliotecari de la Biblioteca José Barbero de la Trinitat Vella, que avui ha vingut aquí a, a conèixer i també una mica doncs, a, a donar a conèixer aquesta biblioteca. No? Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs, Sergi, ens agradaria que ens expliquessis uh, com, com està funcionant aquesta biblioteca José Barbero. Bueno, de moment estem molt contents amb, amb la resposta de, del barri en general. No? Uh -huh. En principi he tingut molta afluència de nanos, de les escoles o de nens petits a la sala infantil, la veritat és que tenim molta, molta moguda, i després de la gent jove del barri també. Ara estem en, un, en una nova fase d'intentar que els adults s'apropin més a la biblioteca, que potser és la franja d'edat que, que, que no hi ve tant. Que és més complicat de, de, de portar a la biblioteca. Sí, sí. Clar, perquè hem de dir que som en un barri on eh, potser la cultura no s'ha fet evident, no s'ha fet arribar a la gent. i ara doncs, és una proposta que ess ofoereix desquí des, de, des de la Biblioteca José Barberó i que evidentment és important, doncs, que finalment, doncs la gent d'aquí del, del nostre barri s'acosti doncs, a, a la cultura i s'acosti als llibres i això és el que vosaltres doncs, a, aneu aconseguint cada dia. Sí, és la, la feina l'objectiu de la nostra feina, no? que la gent, més en els temps que corren, que tingui un espai d'oci i un espai també on, on contactar amb la cultura i un espai per aprofitar. Molt bé, doncs eh, el que ens podries eh, dir és què és el que podem trobar en aquesta biblioteca. Sí, bé, eh, a la biblioteca, bueno, com en general, hi ha un fons general uh -huh. que està format per llibres, per DVDs, per CDs, uh -huh. i bueno, dins del que seria el fons general tenim una part de coneixements que ha agafat tot el, o intenta agafar tot el coneixement humà, i una altra part de ficció que és el que seria la novel·la el còmic, etc. O sigui, que fem més extensió la cultura als nostres veïns. Sí, la cultura des de tots els aspectes, des de l'aspecte del coneixement i de l'aprenentatge també, no? Uh -huh. Tenim recursos d'idiomes també perquè la gent aprengui o també eh, llibres sobre informàtica etc. Uh -huh. Perquè més també teniu ordinadors que la gent pot utilitzar Sí, tenim ordinadors, bé, hi ha dos tipus d'ordinadors, hi ha la sala multimèdia, que són ordinadors una mica amb més software i més preparats i després tenim els ordinadors d'internet i més, en tot, en tot cas eh, tots els usuaris o tot l'usuari que té carnet de la biblioteca té un número de sessions al mes que pot utilitzar de manera gratuïta. I a part d'això es tindria el que és la xarxa wifi de la biblioteca, que qualsevol persona que tingui un ordinador portàtil amb connexió wifi pot connectar-se a la biblioteca sense limitació de temps i de forma gratuïta. Molt bé. Doncs el que sí que ens agradaria que ens informessis per què aquesta biblioteca dedica un espai ampli al que és els moviments socials. Bueno, en principi... Perquè nosaltres hoguem pensar perquè pensàm que Barcelona té molta tradició associativa. Uh -huh. I en concret també la zona nord de Barcelona i Trinitat Vela ha tingut una tradició en el moviment veïnal i en el moviment associatiu de cívics, sobretot també de la gent que s'assocí per, reclamar... uh -huh. bueno, per fer reclamacions uh -huh. i per reclamar millores per la seva vida. No? i bé, vam pensar que era un, un bon moment i un bon lloc per, per a fer un, un centre d'interès que és un fons especialitzat, en aquest cas en moviments socials. Uh -huh. I què més ens pots donar a conèixer de, de la biblioteca? Doncs, bueno, si voleu, us puc dir una mica la programació que tenim fixa d'activitats sí. i la programació per aquest setembre, que potser és un mes immediat i el que pot interessar més a doncs la gent. Sí, la veritat és que sí. Normalment, com a activitats una mica fixes, tenim un compte infantil al mes i un parell d'activitats per adults cada trimestre. Les activitats per adults van, van variant i poden ser xarrades sobretot, presentacions de llibres, una cosa més cultural i intentem també tenir alguna activitat relacionada amb el centre d'interès en moviments socials. Per aquest setembre, uh -huh. podem dir que a partir del 17 de setembre comencen les preinscripcions per als cursos multimèdia que farem a la sala, a la sala multimèdia, uh -huh. i bueno, són cursos orientats a introducció de la informàtica relacionats amb la informàtica. Uh -huh. També de, de cara a l'octubre començarem un club de lectura i bueno, dir a la gent que encara hi ha places i que s'hi pot inscriure, si vol. O sigui que es poden venir aquí a, a apuntar? Sí, sí sí, només cal tenir el carnet de la biblioteca. De cara al 20 de setembre farem una xerrada sobre cooperativisme relacionat amb el centre d'interès i pel 21 de setembre tenim un taller infantil a la biblioteca relacionat amb la Mercè. Uh -huh. I hem de dir que en aquesta biblioteca també hi ha un auditori? Sí, una sala d'actes, en principi nosaltres fem sessions de la sala d'actes i la veritat és que esperem que les entitats del barri aprofitin també una mica l'espai per a fer presentacions de la, de la seva entitat, dels seus projectes. La veritat és que bueno, tenim oberta aquesta possibilitat. Perquè també hem de dir una cosa important que és que el, el, la gent doncs, té la possibilitat d'organitzar diferents actes. No? Sí, sí. És bueno, es un espai públic, de fet i, hi ha una normativa de sessió, però sí que estem oberts a qualsevol col·laboració. I els diferents actes que heu anat organitzant ha tingut eh, cabuda... Quin... Quina, quanta gent han, han assistit sí, la veritat és que no han sigut actes multitudinaris eh? excepte vam fer un, un concert amb els nois del Club de l'Escutxa sí. hem fet un parell de xerrades va venir el Banc del Temps de Trinidad Vella a fer una xerrada uh -huh. també hem fet una xerrada sobre les primaveres àrabs relacionat una mica amb el centre d'interès nosaltres suposem que, bueno, que també és tent des del març i tot s'ha d'anar rodant.cara no fa un any que està en funcionament i clar això s'ha d'anar impulsant cada vegada més i sobretot amb l'ajuda de, dels veïns. No? O sigui... Sí bueno, la nostra feina és de cara als veïns i no té sentit tenir la biblioteca si no són els propis veïns que l'aprofiten. No? És a dir és un servei orientat completament als veïns i és una inversió per als veïns i perquè ells hi treguin partit. Vale. Doncs Sergi draper, agraïm que hagiss volgut participar avui en aquest programa. esperem que no sigui ni la, ni la, bueno, la, la primera sí, però la, ni la segona ni la última doncs, que puguis participar en aquest programa i nosaltres des d'aquí doncs, donar a conèixer aquesta biblioteca que segurament doncs, ha de ser de, de l'ús i del bon ús també dels veI. Moltes gràcies a vosaltres i encantats d'estar aquí d'acord. Doncs ja ho sabeu, teniu la biblioteca José Barbero de la Trinitat Vella, això és el carrer Galícia número 15. Set, sí, el que passa que s'entra per la part de darrere, no s'entra ah. per Galícia sinó pel que és Tornet, no? Carre el carrer Tornet. D'acord, doncs ja teniu l'adreça la, i sabeu que podeu accedir a aquesta biblioteca doncs, lliurement i que teniu, teniu també la possibilitat d'entrar de, i sortir material tenint el, el vostre carnet de la biblioteca. No? Sí, bueno, se poden treure fins a 30 documents, 15 poden ser llibres o revistes i 15 documents audiovisuals durant 30 dies. La veritat és que, bueno, hi ha Molt molta bé. oferta. Doncs moltíssimes gràcies per assistir a aquest programa. Ara el que farem serà una nova pausa i anem ja directament a alguns apunts d'agenda per al dia d'avui que tenim preparats per tots vosaltres, però abans, doncs, pausa i tornem. Ayata hongategate paragate para sagade lovishoha Ayata hongategate paragate para sagade lovishoha Ayata hongategate paragate para sagade lovishoha Ayata hongategate paragate para sagade lovishoha Yo en veure que somrius Sóc El nen que vaig ser -hi. 12 a 1 del migdia i de 4 a 5 de la tarda tot un poble a Radio Trinitat Vella Doncs continuem amb aquest programa ja anant acabant posant el punt final i com sempre doncs, ens toca oferir-vos alguns apunts d'agenda perquè si voleu passar-vos doncs, una bona tarda doncs, o un bon matí que pugueu gaudir d'alguns actes que us oferim des d'aquí doncs començaríem parlant de la festa Roller Dance que realitza que realitzarà precisament demà a l'Annau Ivanov. L'Annau Ivanov us ofereix demà divendres 14 de setembre a les 7 de la tarda la festa Roller Dance. Barcelona Roller Dance presenta aquesta, la que és la festa Roller Dance, que és un projecte. És una oportunitat per contribuir, a un projecte que vol contribuir a l'oportunitat, del desenvolupament social, cultural, esportiu i econòmic de Barcelona, potenciant-la a escala local i turística d'una forma diferent i creativa. El Roller Dance no és més que ballar amb els patins posats i alhora una divertida forma d'oci i esport. Doncs per impulsar aquesta cultura a la nostra ciutat, BSN Roller dance, presenta la festa Roller amb el millor grup del ball amb patins a Barcelona. Un ambient únic on podràs escoltar bona música a càrrec de supergema i gaudir de l'ambient roller rollerdance de grans ciutats com Nova York o Londres. Hi haurà shows, regals i projeccions de roller rollerdance i classes gratuïtes per a tots. Pots venir amb o sense patins. I per més informació doncs, podeu adreçar-vos a bsnrollerdance.com al facebook.com barra bsnrollerdance i al bsnrollerdance.wordpress.com L'entrada, doncs, de 7 euros, una consumició inclosa amb la col·laboració de Moritz. La venda d'entrades es fa a la mateixa taquilla, a la mateixa guixeta de la 9 i 9. I ara parlem d'un curs que s'està preparant, un curs de cambrer i cambrera de pisos organitzat per Barcelona Activa. Amb el suport del projecte Treballs, de... Treballs als Barris de Barcelona Activa, aquest curs es farà el dia 8 d'octubre, del dia 8 d'octubre al 20 de desembre de 2012. Pots apuntar-t'hi abans d'aquest dissabte. Doncs es tracta d'un curs de cambrer, cambrer i restaurant que es realitzarà de dilluns a divendres del 8 d'octubre al 20 de desembre de 9 i mitja del matí a 2 i mitja del migdia. Molt bé, doncs nosaltres ho deixem aquí, donar les gràcies a la Laia Ràmia per la seva participació viu en el nostre programa, també donar les gràcies al Guillem Garcia i nosaltres que ens retrobem, si voleu, demà a la mateixa hora. Que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau.